Pentru cine bat clopotele? Pista 9 La urma urmelor, pot foarte bine să mai dorm încă. Dormi până ce îl trezirea vuietele motoarelor de avion. Întins pe spate, putu să le vadă bine. O patrulă fascistă, formată din trei fiaturi micuțe, lucitoare, alunecând repede pe cerul munților, în direcția de unde Anselmo și el veniseră în ziua dinainte. Cele trei trecură apoi veniră altele nouă, la înălțime mult mai mare, în formațiile acelea strânse de trei, trei și încă trei. Pablo și țiganul stăteau la gura peșterii, trași în umbră și se uitau pe cer, iar în vreme ce Robert Jordan rămânea întins pe spate și în altul se umpluse de furuitul sacadat al motoarelor, se auzi un alt vuiet și încă trei avioane trecură în zbor, la mai puțin de o mie de picioare deasupra poienii. Acestea trei erau bombardiere Heinkel 111 cu câte două motoare. Stând cu capul la adăpostul stâncilor, Robert Jordan știa că nu pot să-l vadă și că, dacă l-ar fi văzut, nu avea nicio importanță. Știa de asemenea că ar fi putut vedea cai în nobor dacă ar fi căutat ceva pe acolo prin munți. Dacă nu căutau nimic, tot ar fi putut să-i vadă, însă de bună seamă că i-ar fi socotit drept o unitate de-a lor de cavalerie. Apoi se apropie un nou, un mai puternic vuiet sacada de motoare și alte trei aparate Heinkel 111 se arăta rănăvălind suple, masive, la înălțime încă și mai mică, străbătând cerul în formație strânsă, cu vuiet ce creștea uriaș pe măsură ce se apropiau și devenea asurzitor, Apoi se împuțina treptat după ce se depărtau de Poiană. Robert Jordan desfăcu sulul cu îmbrăcăminte ce îi slujise drept pernă și își trase cămașa pe el. Tocmai o punea peste cap și o trăgea în jos când auzi buietul valului următor și atunci își trase pantalonii stând în sac și rămase nemișcat, pe când alte trei bombardiere bimotoare, Heinkel, treceau pe deasupra capului său. Încă nu apucaseră să treacă peste creasta muntelui când el își încinsese pistolul, înfășurase sacul de dormit și îl rezemase de stâncă, apoi se așezase jos, de peretele de piatră și noda și returile pantofilor cu talpă de soară, iar atunci ruitul ce se apropia deveni vuiet mai puternic decât oricând înainte și alte nouă bombardiere ușoare de tip Heinkel trecură în eșaloane și parcă spărgeau cerul când alunecau pe deasupra munților. Robert Jordan se strecură pe lângă stânci până la gura peșterii, unde unul dintre frați, Pablo, țiganul, Anselmo, Agustin și femeia, stăteau chiar la intrare și priveau afară. Au mai trecut pe aici avioane din trastea? întrebă el. Niciodată, răspunse Pablo. Intră înăuntru, au să te vadă. Soarele nu ajunsese încă până la gura peșterii. Acum își revărsa azele doar peste poiana de lângă părâu și Robert Jordan își dădea seama că nu puteau fi văzuți în întunecimea umbrelor dimineții, aruncate de braz și de stâncile masive, dar intră în peșteră ca să nu irite pe ceilalți. Sunt multe," zise femeia. Și au să mai fie," zise Robert Jordan. De unde știi?" întrebă Pablo Bănuitor. Astea care au trecut acum trebuie să aibă escortă de avioane de vânătoare. Și chiar atunci le auziră băzeitul ca un nechezat subțire și pe când treceau la 5.000 de picioare înălțime, Robert Jordan numără 15 fiaturi în eșalon de formații mai mici ca un cârd de gâște sălbatice în grupuri de trei așezate în formă de V. Fețele oamenilor aflați la intrarea în peșteră arătau foarte îngrijorate și Robert Jordan întrebă. N-ați mai văzut niciodată atâtea avioane?" Niciodată," răspunse Pablo. La Segovia nu sunt avioane multe?" „Nu au fost niciodată atâtea și de obicei am văzut câte trei, uneori câte șase dintre acelea de vânătoare, poate și câte trei iuncăre alea mari cu trei motoare și cu avioanele lor de vânătoare." Dar din astea n-am mai văzut niciodată. Asta e rău, gândi Robert Jordan. E foarte rău. E o concentrare de avioane care prevestește ceva foarte rău. Trebuie să ascult și să-mi dau seama unde își descarcă bombele. Dar nu, e cu neputință să fi terminat încă de pe acum concentrarea trupelor pentru atac. Fără îndoială că nu-i posibil mai devreme decât la noapte sau chiar mâine noapte, în niciun caz mai curând. E sigur că nu poate fi vorba de niciun fel de operațiune la ora asta?" Auzea încă zumzetul care devenea din ce în ce mai slab. Se uită la ceas. Acum trebuie să fie ajuns deasupra liniei frontului, cel puțin primele valuri." Apasă butonul secundarului și urmări zvâgnetul limbii pe cadran. Heinkel 111 face 250 de mile pe oră. În 5 minute sunt acolo." În clipa de față au trecut de mult peste trecătoare și au sub ele castilia, toată galbenă și cafenie în lumina dimineții, cu galbenul străbătut de drumuri albe și presărat cu sate micuțe, iar umbrele haincălor alunecă pe pământ așa cum alunecă umbrele rechinilor peste fundul nisipos al oceanului. Nu auzeau deloc de tunăturile bombelor. Ceasul continua să ticăie mai departe. Se duc la Colmenar, la Escurial, ori la aerodromul de la Mansana Resel Real, gândi Robert Jordan. La aerodromul cu acel castel vechi înalțat deasupra lacului plin de rațe sălbatice, ascunse în păduriș și cu imitația de aerodrom plasată alături de cel adevărat și acoperită de siluetele avioanelor false, intenționat prost camuflate, cu elicele de în vânt. Într-acolo trebuie să se îndrepte. N-au de unde ști despre atacul plănuit, își spuse el. Și ceva din lăuntrul său se întreba. De ce oare n-ar ști? Despre toate celelalte au știut. Crezi că au văzut cai, Întrebă Pablo. Nu se uitau ei după cai. răspunse Robert Jordan. Da-i fi văzut? Nu, dacă n-aveau ordin să-i caute. S-ar fi putut să-i vadă? Probabil că nu, zise Robert Jordan numai dacă soarele ar fi căzut asupra copacilor. Ajunge foarte devreme acolo, observă Pablo nefericit. Au ei alte griji ca să nu le mai pese de caii tăi, spuse Robert Jordan. Trecuseră opt minute de când pusese în funcțiune secundarul și încă nu se auzea niciun bubuit de bombe. De ce te totuiți la ceas? întrebă femeia. Ascult să văd unde s-au dus. Aha! Exclamă femeia Dar după ce se împliniră 10 minute Nu se mai uită la ceas Deoarece știa că ar fi prea departe Ca să mai poată auzi acum Chiar dacă ar fi socotit un minut Pentru drumul înapoi al zgomotului Și îi spuse lui Anselmo Aș vrea să vorbesc ceva cu tine Anselmo ieși din gura peșterii Și se duseră împreună ceva mai departe de intrare Oprindu-se la poalele unui brad Ce faci? Îl întrebă Robert Jordan Cum merge treaba? Bine Ai mâncat? Nu, n am mâncat nimeni Atunci mănâncă ceva și să-ți iei ceva de mâncare și pentru prânz Vreau să te duci și să supraveghezi șosea. Să însemn pe hârtie tot ce trece pe șosea și în sus și în jos Nu știu să scriu Nu-i nevoie să scrii Rupse două file din carnet și tăie cu cuțitul în capă de creion Ia astea pentru tancuri să faci un semn așa și desenă o siluetă de tanc. Și pentru fiecare faci câte un semn până ajungi la patru. Iar pentru al cincelea faci alt semn peste primele patru. Și noi tot la fel socotim. Bine, faci alt semn, două roate și o cutie pentru camioane. Dacă sunt goale, faci un cerc. Dacă sunt încărcate cu trupe, o linie dreaptă. Înseamnă și tunurile. Cele mari așa. Cele mici, așa, însemn și mașinile. Și ambulanțele, uite așa, două roate și o cutie cu cruce la mijloc. Dacă trec soldați pe deștri, însemn fiecare companie așa, vezi, un pătrat mic și o linie alături. Dacă e cavalerie, însemne așa, vezi, ca un cal. O cutie cu patru picioare, asta înseamnă un pluton de 20 de cai, înțelegi? Pentru fiecare pluton, un semn. Da, e lucru tare iscusit. Uite-te și aici. urmă Robert Jordan și desenează două roate mari, cu cerculețe în și o linie scurtă, închipuind țeava tunului. Astea sunt anti-tank, roatele cu cauciucuri de automobil. Să le însemn. Astea anti-aeriene, două roate și o țeavă de tun îndreptată în sus. Înseamnă-le și pe astea, înțelegi? Ai văzut vreodată tunuri din trastea? Da. Răspunse Anselmo Sigur, e limpede Ia-l și pe țigan cu tine ca să știe unde ți-ai ales locul de pândă Și să poți fi schimbat Alegeți un colțișor ferit, nu prea apropiat de șosea De unde se poți vedea bine și să stai în voie Rămâi acolo până vine cineva să te schimbe Înțeleg Bine, și când ai să vii înapoi Trebuie să poți afla tot ce s-a mișcat pe șosea O foaie e pentru cele care trec la deal Cealaltă pentru cele care trec la vale. Pe urmă dă dură să pornească amândoi spre peșteră. Trimite-mi-l pe Rafael, zise însă Robert Jordan și rămase pe loc lângă trunchiul bradului. Îl urmări cu privirea pe Anselmo până ce intră în peșteră și pătura căzu în spatele lui. Țiganul ieși nepăsător din peșteră, ștergându-se la gură. Ce faci?" întrebă el. Ai petrecut azi noapte?" Am dormit." Atunci e bine." zise tiganul zâmbind. Ai o țigară?" Ascultă," vorbi Robert Jordan, căutând cu mâna în buzunar după țigări. Aș vrea să te duci cu Anselmo până într-un loc de unde bătrânul să poată supraveghea șoseaua. Pe urmă îl lași acolo și cată să ții bine minte locul, ca să mă poți călăuzi până la el, pe mine sau pe cine s-o duce să-l schimbe mai târziu." După asta te duci undeva de unde să poți vedea bine joagărul și să bagi de seamă dacă s-a petrecut vreo schimbare acolo la postul de pază. Ce fel de schimbare? Câți oameni sunt acum la postul de pază? 8. Atâția erau ultima oară. Vezi cât sunt acum? Vezi la ce interval se schimbă garda la pod? Interval? Câte ceasuri stau santinelele în post și la ce oră sunt schimbate? N-am ceas. Ia-l pe-al meu și îl desfăcut de la mână. Ce ceas, mamă! exclamă Rafael plin de admirație. Ia te uită ce marafeturi! Un ceas ca ăsta trebuie să știe să scrie și să citească. Ia te uită ce numere. Ăsta e tată la toate ceasurile! Nu te juca așa cu el, zise Robert Jordan. Știi să citești ora? Cum să nu știu? Ceasul 12, amiaza, foamei. Ceasul 12, miezul nopții, somn. Ceasul șase dimineața, foame. Șase seara, beție, dacă ai noroc. Ceasul 10 seara, lasă vorba, să răsti Robert Jordan. Nu-i nevoie să faci pe măscăriciul. Vreau să-mi însemn cum se schimbă gărzile la podul cel mare și la postul de pe șosea, la fel ca și la postul de la joagăr și de la podul cel mic. E treabă multă și grea, zise țiganul zâmbind. Ești sigur că n-ai pe altul mai potrivit să-l trimiți în locul meu? Nu, Rafael, e o treabă foarte importantă Ai numai grijă să o faci cu cea mai mare atenție și să stai cât mai bine ascuns Cam să stau bine ascuns, sunt eu sigur, zise țiganul De ce îmi mai spui să stau ascuns? Ce, crezi că am poftă să fiu împușcat? Ia lucrurile ceva mai în serios, îl îndemna Robert Jordan E o treabă serioasă tu îmi ceri să iau lucrurile în serios? După cele ce ai făcut azi noapte? Când era de trebuință să ucizi un om și în loc de asta ai făptuit ce ai făptuit? S-ar fi zis că te calcă datoria să omori un om, nu să faci unul. Când abia am văzut cerul acoperit de atâtea aeroplane câte să ne poată ucide în sus până la bunici și în jos până la toți nepoții încă nenăscuți cu pisici, cu capre și cu ploșnițe cu tot." Aeroplane care făceau o zarvă de seacrea laptele în mamelor noastre când treceau întunecând cerul și izbierând calei, și îmi cer să iau lucrurile mai în serios. Află că am și început să le iau foarte în serios. E în regulă," zise Robert Jordan râzând și punând prietenește mâna pe umărul țiganului. Atunci nu le lua prea în serios. Termina de mâncat și du-te." Și tu?" întrebă țiganul. Ce ai de gând să faci?" Mă duc să vorbesc cu el sordo. După aeroplanele astea e foarte cu putință să nu mai afli picior de om prin toți munții din prejur," spuse țiganul. Pe mulți trebuie că i-au trecut toate sudorile azi dimineață când au văzut alea." Au ele altă treabă, nu umblă să vâneze luptători de guerilia. Da," cuvință țiganul, apoi clătina din cap. Da, și când le arde de treaba asta..." Ce vorbă?" zise Robert Jordan. Alas, cele mai bune bombardiere ușoare ale nemților. Nu le trimit ei să vâneze țigani. Mi-au tras o spaimă de moarte, mărturisi Rafael. De drăcii dintre astea mi-e frică, zău că da. Se duceau să bombardeze un aerodrom, îi spuse Robert Jordan pe când intrau în peșteră. Sunt aproape sigur că într-acolo se duceau. Ce spuneai? Întrebă femeia lui Pablo. Îi turnă cafea într-o strachină și întinse o cutie de lapte condensat. Aveți lapte? Oh, ce mai belșug!" Avem de toate," zise femeia. Iar de când cu aeroplanele, avem și frică multă." Unde spuneai că s-au dus?" Robert Jordan turnă în cafea câteva picături de lapte gros, ce curgea prin spărtura făcută în cutia de tinichea, șterse cutia de marginea străchinii și amestecă până ce cafeaua căpătă o culoare deschisă. Cred că s-au dus să bombardeze un aerodrom." Poate și la escurial și la colmenar. Ori poate la câtești trei. Duce s-ar cât mai repede și n-ar mai da niciodată pe aici, le ură Pablo. Și de ce s-au arătat acum? Întrebă femeia. Ce le-a adus în coace? Niciodată n-am mai văzut noi aeroplane din trastea. Și nici așa de multe? Ori fi pregătind vreun atac? Ce mișcări au fost pe șosea noaptea trecută? Întrebă Robert Jordan Fata Maria era lângă el, dar nu o privi nicio clipă Auzi, Fernando, zise femeia Noaptea trecută ai fost în La Granja Ce mișcare era pe acolo? Nimic, răspunse un bărbat scund de vreo 35 de ani Cu fața sinceră și un ochi cam sașiu Pe care Robert Jordan nu-l mai văzuse niciodată până atunci Câteva camioane ca de obicei, câteva mașini. N-am văzut nicio mișcare de armate cât am fost acolo. Te duci în la granja în fiecare noapte? întrebă Robert Jordan. Ori eu, ori altcineva, răspunse Fernando. Cineva se duce. Se duc să mai afle vești, se duc pentru tutun sau pentru alte mărunțișuri, lămuri femeia. Avem oameni de ai noștri pe acolo? Da, cum să nu avem? Muncitorii de la uzina electrică și alții Și ce vești sunt? nada, nicio veste Treburile merg tot prost în nord Dar asta nu e o veste nouă În nord treburile au mers prost încă de la început De la Segovia ai auzit ceva? Nu, hombre, n-am întrebat Pe la Segovia te duci? Câteodată, răspunse Fernando Dar acolo e cu primejdie sunt controale și te întreabă de acte. Aerodromul îl știi? Nu, Hombre. Știu unde e, dar n-am fost niciodată pe aproape. Acolo, la tot pasul, te întreabă de acte. Și nimeni n-a pomenit de avioanele astea azi noapte? În La Granja, nimeni. Dar la noapte, sigur, au să vorbească. Vorbeau despre cuvântarea la radio a lui Cheipo de Lano. Despre altceva, nu spuneau nimic. A, ah, ba da. s-ar părea că Republica pregătește o ofensivă. Ce s-ar părea? Că Republica pregătește o ofensivă. Unde? Nu se știe sigur. Poate că aici, poate că în altă parte, în Siera. N-ai auzit de asta? Așa vorbește lumea în La Granja? Da, Hombre, uitas-mi. Da, despre ofensive totdeauna merg vorbe câte vrei. Și de unde porneau vorbele astea? De unde? Păi, de la fel de fel de lume Ofițerii vorbesc în cafenele la Segovia și la Avila Iar chelnării trag cu urechea Și zvonurile alergă ca vântul De o vreme încoace se cam vorbește de ofensiva republicii prin părțile astea A republicii sau a fasciștilor? A republicii Dacă ar fi fost de a fasciștilor, toată lumea ar fi știut Nu, asta are să fie o ofensivă mare, nu așa Unii zic chiar că au să fie două una aici, și alta către altă del Leon, aproape de Escurial. Vorba asta ai auzit-o? Și altceva ce ai mai aflat? Nada, Hombre, nimic. A, ah, ba da, spuneau unii că de o fi să fie ofensivă, republicanii au să încerce să arunce în aer podurile. Da, podurile sunt păzite. Nu cumva vorbești din în glumă? întrebă Robert Jordan, sorbind din cafea. Nu, Hombre. Răspunse Fernando Ăsta nu glumește, zise femeia Și-i păcat că nu știe să glumească Bine, încheie Robert Jordan Îți mulțumesc pentru toate veștile N-ai mai auzit nimic altceva? Nu, lumea vorbește ca totdeauna Că au să fie trimise în coace trupe Să curețe munții Ba chiar merge vorba că se pregătesc să înceapă Că au și fost trimiși soldați de la Dolid.” Da, lumea mereu vorbește așa, nu merită să-i dau crezare Tu auzi? spuse femeia adresându-se lui Pablo aproape cu răutate Nu vrei să mai vorbești despre apărarea de primeștie? Pablo o privi gânditor și se scărpină în barbă Rosti, hop și tu cu podurile tale Care poduri? întrebă vesel Fernando E un prost, îi răspunse femeia Greu de cap, tonto mai ia o cană de cafea și încercă să-ți aduce aminte și alte vești." Nu te supăra, Pilar," spuse atunci Fernando, vesel și liniștit. Nimeni nu se sperie de zvonuri. V-am spus, ție și tovarășului estuia, tot ce mi-am adus aminte." Nu-ți mai aduce aminte altceva, nimic?" întrebă Robert Jordan. Nu," răspunse Fernando, plin de demnitate. E mare noroc că mi-am adus aminte chiar și atâta." Căci fiind ele doar zvonuri, nu le-am dat niciun fel de atenție Atunci s-ar putea să mai fie și altele? Da, s-ar putea, dar nu le-am luat în seamă De un an încoace nu aud decât zvonuri Robert Jordan prinse cu urechea o izbucnire scurtă de râs, repede stăpânită Care venea din partea fetei a Mariei, aflată în spatele lui Mai spune-ne un zvon, Fernando, zise Maria și iar i se scutură umerii. Chiar dacă mi-aș mai aduce aminte, tot n-aș spune." Dădu răspuns Fernando. Nu face de obrazul unui om în toată firea să asculte și să ia seama la zvonuri." Și făcând așa o să salvăm Republica," zise femeia. Nu, tu ai să o salvezi nimicind poduri," o apostrofă Pablo. Acum vedeți-vă de drum," le spuse Robert Jordan, lui Anselmo și lui Rafael, dacă ați terminat cu masa." Plecăm numai decât, răspunse bătrânul și amândoi se ridicară în picioare Robert Jordan simți o mână pe umăr, era Maria Ar trebui să mănânci, îi spuse fata fără să-și ia mâna de pe umărul lui Îndestulează-ți pântecele ca să poată face față și la alte zvonuri Zvonurile mi-au alungat pofta de mâncare și i-au luat locul Nu, nu trebuie să fie așa Mănâncă asta până nu-ți mai ajung la ureche și alte zvonuri. Și îi puse strachina dinainte. Nu mă luat peste picior, îi spuse Fernando. Eu sunt prietenul tău credincios, Maria. Glumesc și eu și nu glumesc pe socoteala ta, Fernando. Glumesc doar cu el ca să mănânce, fiindcă alt o să rămână flămând. O să mâncăm cu toții, spuse Fernando. Pilar, ce s-a întâmplat de nu ne dai să mâncăm? Nu s-a întâmplat nimic, mai omule, răspunse femeia lui Pablo și îi umplu trachina cu fiertură de carne. Mănâncă, da, asta e ce poți să faci acum. Mănâncă. E foarte bună, Pilar, zise Fernando, păstrându-și mai departe demnitatea neștirbită. Mulțumesc, răspunse femeia. Îți mulțumesc foarte frumos și de o mie de ori. Ești supărată pe mine? întrebă Fernando. Nu mănâncă, dă-i înainte și veziți de mâncare. Așa am să fac, zise Fernando, mulțumesc. Robert Jordan se uită la Maria, dar ea întoarse capul și umerii începură din nou să iese cu tremure. Fernando mânca zdravăn cu o expresie mândră și demnă, antipărită pe chip, o demnitate ce nu putea fi risipită nici de lingura uriașă ce o ținea în mână și nici de subțirile firișoare de sos ce îi se scurgeau pe la colțurile gurii. Îți place mâncarea?" îl întrebă femeia lui Pablo. Da, Pilar," răspunse omul cu gura plină. E la fel ca totdeauna. Robert Jordan simți pe braț mâna Mariei și îi simți degetele strângându-l cu duioșie. Din pricina asta îți place?" îl întrebă femeia pe Fernando. Da," urmă Pilar, înțeleg." Fiertura ca todeauna, come siempre." Treburile merg prost în nord ca totdeauna. Are să fie o ofensivă aici, ca totdeauna. Armata are să vină să ne vâneze, ca totdeauna. Ai putea să fie un fel de statuie înalțată în cinstea lui, ca totdeauna. Astea două de la urmă sunt numai zvonuri. Spania! exclamă femeia lui Pablo, plină de amărăciune. Apoi se întoarse către Robert Jordan. Oare ori fi oameni ca ăsta și prin alte părți? Nu mai sunt alte țări ca Spania," răspunse politicos Robert Jordan. Ai dreptate," în cuvință Fernando. Nu se mai află pe lumea altă țară ca Spania." Ai fost tu vreodată în altă țară?" îl întrebă femeia. Nu recunosc cu Fernando și nici nu vreau să mă duc." Vezi," zise femeia lui Pablo către Robert Jordan. Fernandito," spuse Maria, povestește-ne despre vremea când ai fost pe la Valencia." Nu mi-a plăcut la Valencia." De ce?" întrebă Maria și strânse din nou brațul lui Robert Ciordan. Din ce pricină nu ți-a fost pe plac?" Oamenii nu știau să se poarte și nu izbuteam să înțeleg ce spun." Nu făceau decât să-și strige che unul altuia." Da ei îți înțelegeau graiul?" întrebă Maria. Se făceau că nu înțeleg," răspunse Fernando. Și cu ce te-ai tu acolo?" Am plecat fără măcar să văd și o marea," zise Fernando. Nu-mi plăceau de fel oamenii. A, ieși afară de aici fată bătrână acești, strigă femeia lui Pablo. Ieși afară de aici până nu-mi vine greață. În Valencia am trăit eu cele mai frumoase zile din viața mea. Vamos! Valencia! Să nu-mi spui tu mie de valencia. Cum ai petrecut acolo? O întrebă Maria. Femeia lui Pablo se așeză la masă punându-și dinainte o strachină de cafea, o bucată de pâine și o strachină de fiertură. Che? Cum am petrecut noi acolo? Am fost la Valencia în vremea când Finito avea contract pentru trei lupte cu Tauri cât a ținut feria. Târg. De când sunt, n-am văzut atâta lume. Niciodată n-am mai văzut cafenele așa de pline de oameni. Puteai să aștepți ceasuri întregi și tot nu găseai un loc șor. Iar în tramvai era cu neputință să te urci. Era atunci în Valencia fierbere de lume toată ziua și toată noaptea. Dar tu ce făceai acolo?" întrebă Maria. De toate," răspunse femeia. Ne duceam pe plajă și ne bălăceam în apă și ne uitam la bărcile cu pânze cum erau trase la mal cu boii. Mânau boii în apă departe până ce trebuiau să înnoate. De-abia atunci îi înjugau la bărci și, dacă atingeau pământul cu picioarele, începeau să se împleticească pe nisip. Dimineața vedeai câte zece perechi de boi înjugați la bărcile cu pânze și le trageau la mal peste dunga valurilor mărunte ce se spărgeau pe plajă. Asta-i Valencia. Da, ce mai făceai afară că te uitai la boi? Mâncam în chioșcuri așezate pe nisip. Plăcinte făcute din pește fiert tăiat felii cu ardei roșu și ardei verde și niște nucșoare mititele cu bobul de orez. Plăcinte moi și fragede și peștele avea un gust ce nu-ți poți închipui. Și crevete atunci scoase din apă pe care storceai zeamă de lămâie. Erau roșii și dulci și de patru ori mușcai dintr-o crevete. O mulțime a mâncat. Pe urmă a mai mâncat paelia cu peștișori mici de mare, scoici cu găoace cu tot, midii, raci și țipari mici. Paelia, pilaf. Pe urmă am mai mâncat și țipar și mai micincă, încă, subțirei ca firișorul de iarbă abia răsărit, prăjiți în un de lemn, răsuciți în toate felurile și așa de frageți că se topeau în gură fără să mai mesteci. Și toată vremea beam niște vin alb, rece și ușor și bun, cu 30 de o sticla. Și culmea culmilor, pepenii. Acolo era raiul pepenilor. Pepenii de Castilia sunt mai buni, o întrerupse Fernando. Che va, spuse femeia lui Pablo. Pepenii de Castilia sunt bun să faci pe grozavul cu ei. Pepenii de Valencia e de mâncat. Când îmi aduc aminte de pepenii aceia lungi cât brațul omului, verzi ca marea care părâiau subcuțit și erau zemoși și mai dulci decât zorile dimineților de vară. Ai, când îmi aduc aminte de tiparii cei mici, de tot, subțirei și fragezi, așezați în maldere pe farfurie. Și berea în căni mari pe care o beam toată după amiaza, rece de a sudau cănile acelea mari cât o cofă de apă. Dar cum îți petreceai timpul când nu bei și nu mâncai? Făceam dragoste în odaia cu obloane din șipci de lemn atârnate pe balcoane și adierea mării intra înăuntru pe ferăstruica de deasupra ușii, prinsă în balamale. Acolo făceam noi dragoste și o era întunecată ziua din pricina obloanelor, iar dinspre stradă veneau miresmele din piața de flori și mirosul prafului de pușcă de la jocurile de artificii aruncate de traca, fiindcă, atâta cât a ținut feria, la fiecare amiază pocnea pe străzi de-ți lua auzul. Focurile de artificii erau înșirate prin tot orașul, legate unul de altul, iar pocnitorile stăteau înșiruite pe stâlpii și pe sârmele tramvaielor, detunau de cu tremura pământul și săreau din stâlp în stâlp, bubuind și trosnind, cum nici cu gândul nu poți gândi. Făceam dragoste și pe urmă trimiteam după alte căndebere cu sticla acoperită de picăturile a burelii, ca așa de rece era, iar când venea fata cu ele, ieșeam înainte la ușă, îi le luam din mână și lipeam recoreala cănilor de spatele lui Finito, cum ședea el în pat și dormea Și nu se deștepta la venirea fetei cu berea Și zicea mai mult a adormit decât reaz Astâmpără-te, Pilar, astâmpără-te, femeie Lasă-mă să dorm Iar eu ziceam Ba nu, scoală-te și bea asta Să vezi cât e de rece Și el bea fără să deschidă ochii și adormea la loc Iar eu mă întindeam la piciorul patului Cu spatele sprijinit de o pernă Și mă uitam la el cum doarme ca un prunc Cu pielea smeadă și părul negru și tânăr mai era. Și eu beam cana până la fund și ascultam cum cântă o ceată trecând pe stradă. Da tu, urmă Pilar adresându-se lui Pablo, tu ai făcut vreodată la viața ta lucruri din astea?" Am făcut și noi niște lucruri împreună," zise Pablo. Da," vorbi din nou femeia, cum să nu facem?" Și la vremea ta erai mai bărbat decât finito. Dar noi niciodată n-am fost la Valencia." Niciodată n-am stat noi amândoi în pat să ascultăm cum cântă o ceată de lăutar pe străzile Valenției. N-a fost cu putință, răspunse Pablo. N-am avut niciodată prilej să ne ducem la Valencia. Ai mărturisit o singură dacă ai fi femeie cu scaun la cap. Dacă cu finito n-ai aruncat niciun tren în aer. Nu, recunosc cu Pilar. Acum atâta a mai rămas de capul nostru. Trenul? Da. Mereu trenul și iar trenul. Nimeni n-are de spus ceva împotrivă. Atâta rămâne din toatele neveala, via și putreziciunea noastră. Asta rămâne din nimic nici ea de acum. Da, și înainte au fost multe. Nu vreau să fiu nedreaptă. Și nici împotriva Valenției nu sufer să spună nimeni vreo vorbă de rău, auzi? Mie nu mi-a plăcut, marturisi Fernando cu glas domol. Nu mi-a plăcut deloc la Valencia și când te gândești că despre catări se spune că ar fi încăpățânați, rosti femeia. Strânge vasele Maria ca să ne putem vedea de treabă. Atunci auziră prima dată vuietul avioanelor care se întorceau.